Розділ 29. Я зробив новий розплідник та умеби. Листовий алюміній і фрезерний верстат із ЧПУ. Це не було проблемою. Проблема в кораблі Ріданця. Щодня протягом останнього місяця я спостерігав, як його двигун полагкотить, а тепер його не видно. Плаваю в кімнаті управління, спін двигуни вимкнено, а петровоскоп налаштований на максимальну чутливість. З самої та у кита, як завжди, долинає випадкове світло на довжині хвилі Петрової. І навіть воно тьмяне. Зірка, майже така ж яскрава, як сонце, зараз виглядає просто як більша, ніж зазвичай крапка в нічному небі. Але крім неї – нічого. Я на то далеко, щоб розгледіти лінію Петрової Тавки та Укита Адріана, а проблиску А ніде не видно. І я в курсі, де він має бути. З точністю до мілісекунди. І звідси його двигуни мають засвітитися в моєму приладі. Знову і знову прокручув в голові цифри. Хоча я вже довів правильність своїх формул щоденними спостереженнями за його прогресом. А тепер нічого. Жодного проблеску від проблеску А. Йому кепсько. Його та умеби втекли з ємностей і пробралися до паливних відсіків. Вони з'їли все. Мільйони кілограмів астрофагів зникли за лічені дні. У нього голова на плечах, тож безсумнівно, паливо є розділеним. Але переборки зроблені з ксеноніту, чи не так? Так. Три дні – Якби корабель був пошкоджений, він би його відремонтував. Немає нічого, що камінчик не міг би виправити. І він працює швидко. П'ять рук ментиляють, часто роблячи незв'язні речі. Він зарадить масової інфекції, але скільки часу для цього потрібно? Азоту на борту багато. Зі своєї аміачної атмосфери ріданець може виділити цього газу скільки завгодно. Припустимо, він зробив це, як тільки помітив заразу. Скільки знадобиться часу, щоб увімкнути все? Не так довго. Щоб не трапилося, якщо корабель можна полагодити, це вже було б зроблено. Єдиним поясненням відсутності жодних ознак корабля є відсутність палива. Він не зміг вчасно зупинити таумебу. Я обхопив голову руками. Я можу полетіти домів. Справді можу. Я можу повернутися і провести решту років як герой. Сатуї, паради і так далі. І я опинюся в новому світі, де всі проблеми з енергією вирішено. Дякуючи астрофагам, дешева, легкодоступна, відновлювана енергія. Я можу відслідкувати страт і запропонувати її заховатися. Але тоді загине камінчик. І що гірше, гине його народ. Мільярди. Я вже близько. Треба лише чотири роки протриматись. Мені просто потрібно пережити чотири роки. Так, я буду харчуватися бредким коматозним болотом, але я буду живий. Мій недокучливий логічний розум вказує на інший варіант. Запустити жуків усіх чотирьох. Кожного з власною міні фермою та умеба і флешкою повною даних і висновків, ж земні скористаються ними. Потім розвернути гейл мері, знайти камінчика і відвести його додому на ерід. Одна проблема, це означає, що загину я. У мене достатньо їжі, щоб витримати повернення на землю. Або достатньо, щоб витримати подорож на ерід, але навіть якщо еріданці негайно заправлять мій корабель, їжі, щоб пережити зворотній шлях з еріду на землю, не вистачить. На той момент у мене залишиться харчів лише на кілька місяців. Я не можу нічого виростити, у мене немає жодного життєздатного насіння чи живого рослинного матеріалу. Я не можу їсти еріданську їжу, занадто багато важких металів та інших токсинів. Тож ось що мені залишається. Варіант один – повернутися додому героями, врятувати все людство. Варіант два – полетіти на ерід, врятувати інопланетний вид і невдовзі померти з голоду. Смикаю себе за волосся. Рдаю в долоні. Це катарсис і виснаження. Все, що я бачу, коли заплющую очі тупий панцер камінчика та його маленькі ручки, які завжди чимось зганять. Відтоді, як я прийняв рішення, минуло шість тижнів. Це було нелегко, але я зміг. Маю щоденний ритуал, вимкнення двигунів, я відкриваю вікно петровоскоп і дивлюся в космос. Взагалі нічого не бачу. «Вибач, камінчику», – кажу я. Потім я помічаю крихітну цятку, збільшую масштаб і шукаю цю ділянку. Загалом на моніторі з'являються чотири маленькі, ледь помітні крапки. Я знаю, що ти хотів би розібрати бітла, але втратити бодай один я не можу. Бітли зі значно меншими двигунами скоро перестануть бути помітними, особливо якщо врахувати, що вони наближаються до землі, а я прямую майже в протилежному напрямку, до проблеску А. Спіралі за астрофагами на мініфермах захистять таумеби від радіації, і я зробив усе, аби переконатися, що і розплідники, і життя всередині них зможуть впоратися з величезним прискоренням, яке розвинуть бітли. З їхньої точки зору повернення на Землю займе кілька років. За земним часом пройде близько тринадцяти. Я вмикаю двигуни і продовжую курс. Знайти космічний корабель десь за межами системи та у кита завдання не з легких. «Уявіть, що вам дали човен і сказали знайти зубочистку десь в океані». «Це приблизно так, але і поряд не так. Курс мені відомий, і знаю, що він його тримався. Але я не уявляю, коли заглохли двигуни, бо ж перевіряв лише раз на день. Зараз я точно знаю його місце знаходження і звіряюся з моїм найкращим припущенням щодо швидкості. Та це лише початок. Попереду в мене ще багато пошуків. Мав би відстежувати його частіше». Оскільки точного часу відмовить двигунів проблиску А немає, похибка мого припущення становить 20 мільйонів кілометрів. Це приблизно одна восьма відстані між Землею і Сонцем. Це така велика відстань, що світлу потрібна ціла хвилина, щоб її подолати. Найкращий варіант поводження з наявною інформацією. Чесно кажучи, мені пощастило, що похибка така мала. Якби та умеба втекла на місяць пізніше, все було б набагато гірше. І все це відбувається на краю системи Таукета, кита Ледь на початку подорожі. Відстань між Тау-Кита і Землею у понад 4 тисячі разів перевищує ширину всієї системи Тау-Кита. Космос великий. Він, ну, дуже, дуже великий. Тож так, мені надзвичайно пощастило, бо мова йде про обшук лише 20 мільйонів кілометрів. Хм. Так далеко від Тау-Кита його корабель не буде відбивати багато татла. Немає жодного шансу, що я помічу проблеск за допомогою свого телескопу. До речі, я помру. Стоп, кажу сам собі. Щоразу, коли я думаю про свою неминучу смерть, то думаю про камінчика. Він, певно, зараз відчуває себе безнадійно. Я йду приятелю. Чекайте. Впевнений, що йому сумно, але він не з тих, хто довго хандрить. Він працюватиме над вирішенням проблеми. Що буде робити ріданець? Весь його вид на кону, і він не в курсі, що я прийду. Він же вкоротить собі віку, так? Він зробить все, що зможе придумати, навіть якщо це матиме лише крихітний відсоток шансу на успіх. «Гаразд. Я камінчик. Мій корабель загинув. Може, я врятував трохи астрофагів? Тому у меби ж не могла з'їсти їх усіх, так? Значить, у мене трохи є. Можна мені зробити власного бітла? Щоб відправити його на Ерід?» «Хитаю головою. Для цього потрібна система наведення. Комп'ютерні штуки. Далеко за межами еріданської науки. Ось перша причина того, що екіпаж на великому кораблі складався з 23 осіб». Крім того, пройшло вже півтора місяці, якби він збирався будувати маленький кораблик, то б вже закінчив. І я міг зафіксувати, як сятиме його двигун. Камінчик на місці не сидить. Гаразд, бідла немає, але у нього є енергія, життя забезпечення, їжа, якої вистачить на довгий-довгий час. Початковий екіпаж складався з 23 осіб, і це з самого початку було розраховано на подорож в обидва кінці. Радіо, кажу я. Може, він створить радіосигнал щось достатньо потужне, щоб його почули на Ериді. Шанси на виявлення невеликі, але хоч щось. Жителі Еридану живуть довго. Чекати на порятунок близько десяти років – не така вже й велика проблема. Ну, замірило б життя або смерті. Якби ви запитали мене кілька років тому, я б сказав, що неможливо послати радіосигнал на десять світлових років. Але ми говоримо про камінчики – і у нього можуть бути врятовані астрофаги для живлення того, що він створить. Сигнал не мусить містити інформацію, він просто має бути помітним. Але ні, не може бути. Побіжні підрахунки підказують, що навіть за допомогою земних радіотехнологій, які краще за іріцькі, потужність цього сигналу на його рідній планеті буде набагато меншою, ніж фоновий шум. Камінчик це теж знає. Немає сенсу. Хотілося б мати кращий радар. Мій працює на кілька тисяч кілометрів. Очевидно, що цього абсолютно недостатньо. Камінчик, мабуть, зміг би щось вигадати, якби був тут. Це трохи парадоксально, але я хотів би, щоб камінчик був тут і допоміг мені врятувати камінчика. Кращий радар, пробурмотів я. Ну, енергії у мене достатньо. Радар у мене є. Можливо, мені вдасться щось вигадати. Але не можна просто додати потужності випрамінювачою і очікувати, що все піде добре. Він точно згорить. Як я можу перетворити енергію астрофагів на радіохвилі? Ага, я вилітаю вгору з крісла пілота. У мене є все необхідне для найкращого радара в світі. До біса мою вбудовану радіолокаційну систему з її жалюгідним випромінювачами датчиками. У мене є спін двигуни і петровоскоп. Я можу випустити 900 терават інфрачервоного світла з задньої частини корабля і перевірити, чи відбивається щось з нього за допомогою петровоскопа – інструменту, спеціально розробленого для виявлень навіть найменших кількостей світла саме цієї частоти. Одночасно увімкнути петровоскоп і двигуни неможливо. Не страшно. Камінчик лише за світлову хвилину звідси. Розробляю сітку пошуку. Це досить просто. Наразі мені точно відоме передбачуване місце знаходження і тож маю шукати в усіх напрямках. Це не складно. Запускаю двигуни, переходжу на ручне керування, яке, як завжди, вимагає від мене відповісти так, так, так, так і відмінити. Відповідати так, так, так, так і відмінити на купу попереджувальних діалогових вікон. Даю газу і різко повертаю на лівий борт за допомогою повзунка никання. Сила штовхає мене назад на сидіння і вбік. Це космонавігаційний еквівалент дрифту на парковці Макдональдсу. Діаметр витримує невеликий, мені потрібно 30 секунд, щоб зробити один повний оберт. Я приблизно повернувся туди, звідки почав. Можливо, дав маху на кілька десятків кілометрів, але неважливо. Вимикаю двигуни. Вглядаюся в петровоскоп. Він не має кругового огляду та за один раз може охопити добрий сектор у 90 градусів. Я повільно панорамую простір у тому ж напрямку, в якому я світив двигунами, з тією швидкістю. Співпадіння не точне, я можу помилитися з часом. Якщо камінчик дуже близько або дуже далеко, це не спрацює. Але це лише перша спроба. Закінчую повне коло з петровоскопом. Нічого. Тож я роблю ще одне коло. Може, він далі, ніж я думав. Друге коло нічого не дає. Ну, це ще не кінець. Простір тривимірний, я обшукав лише одну пласку ділянку. Нахиляю корабель вперед на 5 градусів. Повторюю ту саму схему. Але тепер площина пошуку на 5 градусів відрізняється від попереднього разу. Якщо я не отримую результату на цьому проході, то зроблю ще один нахил на 5 градусів. І спробую ще раз. І так до тих пір, поки не дійду до 90 градусів від попередньої площини. Якщо це не спрацює, я почну спочатку, але з більшою швидкістю панорамування на петровоскопі. Потираю руки, роблю ковток води і беруся до роботи. «Спалах!» Я нарешті помітив «Спалах». На півдорозі панорамування у площині 55 градусів. «Спалах!» Від несподіванки я махаю руками, і мене виштовхує з крісла. Облітаю стернову поколу у невагомості і повертаюся на своє місце. Досі все йшло повільно, було нудно, аж зуби зводило, але вже ні. «От гімно! Де воно було?» «Так, розслабся! Спокійно! Заспокойся!» Поставив палець на екран, де помітив «Спалах». Перевірив нахил петровоскопу, трохи порахував і знайшов кут – 214 градусів від моєї теперішньої площини, що становить 55 градусів від площини екліптики та кита Є! Час для точніших показників. Беру до рук свій подертий і побитий секундимір. Нульова гравітація була лихою до маленького хлопця, але він все ще працює. Беруся за штурвал і відводжу корабель прямо в протилежний бік від контакту. Запускаю секундомір, газою по прямій 10 секунд, розвертаюся і вимикаю двигуни. Тепер я віддаляюся від контакту зі швидкістю близько 150 метрів на секунду, але це не має значення. Не хочу обнуляти швидкість, яку щойно додав. Мені потрібен петровоскоп. Я дивлюся на екран, тримаючи в руці секундомір, який цокає. Незабаром знову бачу спалах. 28 секунд. Світлова пляма залишається на 10 секунд, а потім зникає. Не можна гарантувати, що це саме проблиск А – але щоб це не було, це точно відбиття моїх спін-двогонів. І воно на відстані 14 світлових секунд. 14 секунд туди, 14 секунд назад дорівнює 28 секундам. Це приблизно 4 мільйони кілометрів. Немає сенсу намагатися визначити швидкість об'єкта, знімаючи кілька зачитувань. Великої точності з моїм методом пальцем по екрану годі шукати, але я маю напрям. 4 мільйони кілометрів можна подолати за 9,5 годин. Стиснув кулак. Так, я точно помру. До чого я це сказав, невідомо. Гадаю, якби камінчика знайти не вдалося, то взяв би курс на землю. Сам здивований, що доклав до цього стільки зусиль. Такое. Я проклав курс туди, де бачив спалах і запустив двигуни. Навіть теорію відносності не потрібно враховувати. Лише шкільна фізика. Я прискорююся до половини шляху, потім іншою половиною сповільнююся. Наступні дев'ять годин я прибирав. В мене знову будуть гості. Сподіваюся. Камінчику доведеться залатати всі дірки, які він зробив у ксенонітових стінах, але це не має стати проблемою. Це якщо припустити, що контакт, який я помітив, був проблеском, а не просто випадковими уламками в космосі. Намагаюся про це не думати. Не втрачати надії і все таке. Забираю весь свій мотлох з ксенонітових зон. Коли я закінчую, я багато метушуся. Мені хочеться зупинитися і зробити ще одну перевірку, щоб підтвердити свій курс, але я стримуюсь. Просто перечекаю. Дивлюся на алюмінієву ферму та УМЕБ у своїй лабораторії і на скло з астрофагами поруч із нею, в сигналізації та УМЕБ. Все йде просто чудово. Може, я міг би таймер пищить? Я на місці. Деруся по драбині у стернову і вимикаю двигуни. Відкриваю вікно радар ще до того, як сісти. Роблю огляд на максимальній потужності. Давай, давай. Нічого. Вмустився у крісло і прив'язався. Щось таке мені спало, на думку. Наразі я значно ближче, але все ще поза зоною бачення радару. Я щойно пролетів 4 мільйони кілометрів. Дальність дії радара менше тисячної долі цього показника, тож моя точність не 99,9%. Яка несподіванка. Час для ще одного огляду за допомогою петровоскопа. Але цього разу немає розкошної повної світлової хвилини між мною і об'єктом, де б він не знаходився. Якщо я перебуваю, скажімо, за 100 тисяч кілометрів від нього, у мене буде менше секунди, перш ніж світло повернеться. Неможливо використати цей прилад з увімкненими двигунами. І що тепер? Мені потрібно створити пучок світла астрофага, не ввимикаючи петровоскоп. Переглядаю опції меню і нічого не знаходжу. Не може бути, щоб прилад був увімкнений, коли працюють двигуни. Має бути якесь фізичне блокування. Десь на борту корабля є провід, що веде від блоку керування двигунами до петровоскопа. Я міг би витратити решту свого життя на його пошуки, але марно. Однак головні двигуни не єдині спіндвигуни, які у мене є. Двигуни корекції курсу це маленькі спінприводи, що стирчать з борту Гейлмері. Саме вони дозволяють мені нахиляти, повертати і працювати з рисканням судна. Цікаво, чи петровоскоп до них під'єднано? Я тримаю у вімкненим і роблю швидкий поворот вліво. Корабель повертається, а прилад залишається активним. Подобаються мені ці крайні випадки. Хоча я впевнений, що хтось з команди дизайнерів придумав такий варіант. Вони, мабуть, вирішили, що порівняно невелика потужність приводів корекції не зашкодить прицілу. І дивлячись на загальну концепцію, це має сенс. Двигуни і приводи орієнтації спрямовані в бік від корабля, а отже – від петровоскопа. Причини його вимикання при вімкнених головних двигунах полягає у світлі, відбитому від невеликої кількості космічного пилу. Відбити світло від набагато менш потужних приводів коригування було визнано прийнятним. Але ці маленькі двигуни все ще випромінюють достатньо світла, щоб випаровувати сталь. Можливо, їх буде достатньо, щоб підсвітити проблеска. Я наводжу петровоскоп паралельно до підрулюючого сопла по лівому борту. Насправді в режимі видимого світла у нижній частині зображення видно сам рушій. запускаю його. У спектрі Петрової виразно помітне світіння. Загальний серпанок біля рушія, наче в тумані увімкнули ліхтарик. Але через кілька секунд серпанок розсіюється. Він все ще там, просто не настільки помітний. Ймовірно, пил і залишкові гази з самого гейлмері крихітні частинки, що відлітають від корабля. Після того, як двигун випарував наявне сміття поблизу, все заспокоїлося. Залишаю двигун увімкненим і дозволяю кораблю повертатися навколо осіникання, спостерігаючи через пристрій. Тепер у мене є ліхтарик. Швидкість обертання корабля зростає все швидше і швидше. Цього допускати не можна, тому я вмикаю також рушій никання правого борту. Комп'ютер скаржиться на шторм. Немає жодної розумної причини наказувати кораблю обертатися за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки одночасно. Попередження ігнорую. Роблю повний оберт і нічого не бачу. Гаразд, нічого нового. Я коригую кут нахилу на 5 градусів і пробую ще раз. На шостому заході на 25 градусів від екліптики Адріани я помічаю контакт. Все ще занадто далеко, щоб розгледіти якісь деталі, але це спалах світла у відповідь на запуск моїх двигунів корекції. Кілька разів вмикаю і вимикаю двигун, щоб виміряти час реакції. Вона майже миттєва, десь менше чверті секунди, в межах 75 тисяч кілометрів. Розвертаюсь в бік контакту і запускаю основні двигуни. Цього разу я не буду летіти напролом. пролом. Я зупинятимусь приблизно через кожні 20 тисяч кілометрів і перевірятиму напрям. Посміхаюся. Це працює. Тепер залишається сподіватися, що я не ганявся за астероїдом цілий день. Після обережного польоту і повторних перевірок курсу я нарешті бачу об'єкт на радарі. Він прямо тут, на екрані. проблиск А. І правда, я вже й забув, що саме так він отримав свою назву. Я за чотири тисячі кілометрів від нього, на самому краю діапазону радарів. Виводжу на екран картинку з телескопа, але нічого не бачу, навіть при максимальному збільшенні. Телескоп був створений для пошуку небесних тіл у сотні тисяч тисячі кілометрів у поперечнику, а не космічного корабля завдовжки в кілька сотень метрів. Підкрадаюся ближче. Швидкість об'єкта відносно Тау-Кита приблизно відповідає швидкості корабля і ріданця. Приблизно така швидкість була б у нього в той момент, коли його двигуни відмовили. Можна було б взяти купу даних і порахувати його курс, але в мене є простіший план. Я буду вмикати двигун кілька хвилин тут, кілька хвилин там, сповільнюючись і прискорюючись, поки не зрівняюся зі швидкістю об'єкта. До нього все ще 4000 кілометрів, але тепер відносна швидкість для мене майже нульова. Чому я так роблю? Тому що Гейл Мері дуже добре розповідає мені про свій власний курс. Відкриваю навігаційну консоль і прошу розрахувати мою поточну орбіту. Після деяких спостережень за зірками і розрахунків комп'ютер повідомляє саме те, що я хотів почути: мій корабель рухається по гіперболічній траєкторії. Це означає, що я взагалі не на орбіті. Я на векторі виходу за межі гравітації та кита А це означає, що об'єкти, які я відстежую, також знаходиться на векторі виходу. Знаєте, що не роблять об'єкти в сонячній системі? Вони не тікають від гравітації зірки. Все, що рухається достатньо швидко, щоб втекти, зробило це мільярди років тому, щоб там не було це незвичайний астероїд. «Так, так, так, так, так». Я вмикаю спін двигуни і прямую до контакту. «Я йду, друже, тримайся міцніше. Діставшись межі 500 кілометрів, я нарешті отримую деяку роздільну здатність на об'єкті. Все, що я бачу, це трикутник з високою пікселізацією. Він у чотири рази довший, аніж ширший. Інформації небагато, але її достатньо. Це проблеск. Його профіль мені добре відомий. Маю під рукою пакет Ілюхінської горілки. Якраз для такого випадку». Рублю ковток через соломинку. кашлюю, хриплю. Дідько, вона любила міцне піло. Корабель камінчика за 50 метрів від мене по правому борту. Я підійшов дуже обережно, не бажаю випадково випарувати його своїми двигунами, перетнувши цілу сонячну систему. Я підганяю швидкості із точності до кількох сантиметрів на секунду. Відколи ми розлучилися, минуло майже три місяці. Ззовні проблиска виглядає так само, як і завжди, але щось явно не так. Я перепробував усі способи зв'язку. Радіо спалахи і світло двогонів. Будь-яка реакція відсутня. У мене таке відчуття, анемов я тону. А якщо камінчик мертвий? Він був там зовсім один. А якщо все пішло шкереберт, поки він був у циклі сну? Ериданці не прокидаються, поки їхні тіла не будуть готові. Що, якщо система життєзабезпечення відключилася, поки він спав, і він просто ніколи не прокинувся? Що, як він помер від променевої хвороби? Всі ті астрофаги, що захищали його від радіації, перетворилися на метан і тоумеб. Ріданці дуже чутливі до радіації. Можливо, це сталося так швидко, що він не встиг зреагувати? Я хитаю головою. Ні, це ж камінчик. Він розумний. У нього були б запасні плани. Б'юся об заклад, що є окрема система життєзабезпечення, в якій він спить. Він би врахував радіацію, вона вбила всю його команду. Але чому немає ніякої реакції? Він не бачить. У нього немає ілюмінаторів, йому довелося б активно визирати назовні за допомогою сенсорного обладнання проблиску, щоб дізнатися, що я взагалі там. Навіщо? Він вважає, що безнадійно загубився у космосі. Час для позакарабельної активності. Я забираюся в баклан, здається, в мільйонний раз, і проводжу шлюзування. У мене є гарний довгий трос, прикріплений до самого шлюзу. Дивлюся в безмежну порожнечу переді мною. Проблиск не видно. Та у кита надто далеко, щоб щось освітити. Місце знаходження корабля відоме лише тому, що він затуляє собою зорі на задньому плані. Я просто у космосі. І чималий його шмат не має жодної риски світла. По-людськи це зробити не вийде, доведеться імпровізувати. Я, що сили відштовхуюсь від корпусу Гейл Мері, цілячись у проблиск А. Це чималий корабель, я просто мушу влучити в будь-яку його частину. І якщо вже промахнуся, то трос відтягне мене назад у першому в галактиці міжзоряному стрибку з банджі. Пливу крізь космос. Темряве переді мною зростає. Зірок зникає все більше і більше, але поки я нічого не бачу. Навіть руху не відчуваю. Я знаю, що за логікою я повинен мати ту саму швидкість, з якою відштовхнувся від корабля, але немає нічого, щоб могло це довести. Потім я помічаю пляму слабкого, темного сяйва попереду. Я нарешті наблизився до корабля настільки, що ліхтарі мого шолома висвітлюють його частину. Пляма стає все яскравішою і яскравішою. Тепер корпус судно помітно краще. Пора. У мене є лічені секунди, щоб знайти щось, за що можна вхопитися. На його корпусі всюди є рейки, якими робот може пересуватися. Сподіваюся, що буде досить близько до однієї з них, аби вхопитися. Помічаю рейку прямо перед собою. Простягую руку. Гуп Я вдарився об обшивку набагато сильніше, ніж мав би в скафандрі. Не слід було стрибати з власного борту з такою силою. Я дряпаюся по корпусу, хапаючись за будь-що. План вхопитися за поручню провалився. За один учепитися вдалося, але втриматися ні. Я відскакую, починаю дрейфувати. Мотузка заплутається позаду, і навколо мене доведеться довго дертися назад до корабля, щоб спробувати ще раз. Потім я помічаю дивний зубчастий виступ на корпусі за кілька метрів від мене. Може антена? Руками до неї не дотягнутися, але, можливо, мені вдасться зачепитися за неї фалом. Віддаляюся від корпусу повільно, але впевнено, і в мене немає реактивного ранця. «Зараз або ніколи». Я зав'язую швидкий вузол на матусті і кидаю його на антену. І холера влучаю! Я щойно зачепив інопланетний космічний корабель. Туго затягую петлю. Секунду хвилююся, що антена може відірватися, але потім бачу плямисту текстуру. Антена, якщо це вона, зроблена з ксеноніту. Нічого з нею не станеться. Тягну на себе трос до корпусу. Цього разу вдається вхопитися за сусідню рейку робота за допомогою антени та фало. «Нічосі!» Беру паузу, щоб перевести подих. Тепер перевіримо слух камінчика. З поясу з інструментами витягаю найбільший гайковий ключ. Повертаюся назад і б'ю по корпусу. Сильно. Луплю знову і знову. Дзень, дзень, дзень. я чую звук крізь скафандр. Якщо він там живий, це приверне його увагу. Притискаю до обшивки один кінець ключа і, пригнувшись, приставляю до іншого кінця шолом. Витягаю шию і притискаю підборіддя до лицьової пластини. «Камінчику!» Волаю я так сильно, як можу. Я не знаю, чуєш ти мене чи ні, але я тут, друже. Я в тебе на обшивці. Чекаю декілька секунд. У скафандрі увімкнути радіо. Та сама частота. У скафандрі увімкнути радіо. Та сама частота. Скажи щось. Моя що ти в порядку. Збільшив гучність радіо. В динаміку лише стати кишепіла. Камінчику! Тріск. Я нашурошив в вуха. «Камінчику?» «Грейс, питання?» «Так!» Я ніколи так сильно не радів через кілька музичних нот. «Так, друже, це я!» «Ти там, питання?» Голос його звучав настільки високо, що я лед його розбирав. Але тепер Ріданська була мені досить зрозумілою. «Так, я тут!» «Ти...» Він запищав. «Ти...» Він знову запищав. «Ти тут!» «Так, став шлюзовий тунель!» «Обережно, Таумеба 82,5». «Знаю, знаю, вона може проходити через Ксоненіт, тому я тут. Я знав, що ти в біді». «Ти мене рятувати!» «Так, я вчасно зрозумів про Таумебу, в мене все ще є паливо. Став тунель, я довезу тебе на Ерід». «Ти рятувати мене, і ти рятувати Ерід!» – пищав він. «Став вже. Став вже той клятий тунель!» «Ходи назад на корабель, бо побачити той тунель зсередини. «І правда». Я з нетерпінням чекаю біля люку шлюзу, намагаючись через маленьке віконце спостерігати за тим, що відбувається. Все це вже було раніше. Камінчик з'єднував тунель від шлюзу до шлюзу за допомогою робота, але цього разу було трохи складніше. Мені довелося маневрувати, щоб Гейл Мері зайняла потрібну позицію, бо проблиск взагалі не може рухатися, і все таки нам вдалося. Останній стукіт, потім шипіння. Я знаю цей звук. Влітаю в шлюз і дивлюся через ілюмінатор. Тунель на місці. Він зберігав його весь цей час. Для чого? Це артефакт першого контакту його виду з інопланетним життям. Я б теж таке зберіг. Відкриваю аварійний клапан. Повітря з мого корабля заповнює мою половину тунелю. Як тільки тиск вирівнюється, я відчиняю двері і влітаю всередину. Камінчик чекає з іншого боку. Його одяг у безладі, вкритий занадто добре знайомими залишками та умеби. На одному боці його комбінезона сліди високої температури, а дві руки виглядають кепсько. Схоже, йому довелося не солодко. Але мова його тіла – це чиста радість. Він перестрибує з поручня на поручень. «Я дуже-дуже-дуже радий!» – промовляє він високим тоном. «Я вказую на пошкоджені руки. Тобі боляче?» «Я одужаю. Багато разів намагатися зупинити розповсюдження та умеби. Не вдалося». «Мені вдалося. Мій корабель же не з ксеноніту. Що сталося питання?» Таумебу розвинулося до азоторезистентної форми, зіткнув я. Але також вона навчилася ховатися і в ксеноніт від азоту. Побічний ефект штаму 82,5 полягає в тому, що з часом він може проходити крізь нього. Диво, що тепер питання? В мене все ще є два мільйони кілострофаїв. астрофагів. Тягни свої шмаття на борт. милитимо на рід. Радий, радий, радий, радий. Він зупинився. Треба підготувати азот, щоб у таомеби 82,5 не проникнути на гейлмері. Так, я повністю довіряю твоїм навичкам. Зроби дезінфектор. Він перейшов на інші поручні. Я точно можу сказати, що попечені руки йому боліли. А як щодо землі питання? Я відправив бітлів зміни фермами. 82,5 не може пройти через ріданську сталь. «Добре, добре. Я зроблю так, щоб мої люди про тебе потурбувалися. Вони зробити астрофаги, щоб ти міг дістатися додому». «Ага, якщо вже про це мова, я не полечу додому. Бітли врятують землю, але я її більше ніколи не побачу». Його радісний кач зупинився. «Чому питання?» «В мене не вистачить їжі. Коли я доправлю тебе на Ерід, я помру». «Ти... ти не можеш помирати!» Його голос опустився. «Я не дозволити тобі помирати. Ми відправити тебе додому. Ерід буде вдячний. Ти всіх врятував. Ми зробимо все, щоб врятувати тебе». «Ви з цим нічого не вдієте. Немає їжі. Мені якраз стане до Еріду ще на кілька місяців. Навіть якщо твій уряд надасть мені астрофагів для зворотнього шляху, я не протягну». «Їсти ерітську їжу. Ми розвинулися з одного життя. Ми використовувати однакові протеїни, однакові сполуки, однакові цукри. Має спрацювати». «Ні, я не можу вживати ваші харчі, пам'ятаєш?» «Ти казав, що це погано для тебе. Ми розбиратися...» Я підняв руки. «Це не просто погано для мене. Це мене вб'є. Вся ваша екологія використовує важкі метали повсюду. Більшість з них є для мене токсичними. Я миттєво помру». «Ні, ти не могти помирати. Ти, товариш...» Він задрижав. Я підплив ближче до стіни, що нас розділяла, і відповів м'якше. «Все добре. Я вже прийняв рішення». Це єдиний варіант врятувати обидва наші світи. «Тоді лети додому!» – відступив він. «Зараз лети! Я чекати тут! Можливо, і рід присилати ще один корабель колись!» «Це безглуздо! Ти справді через таке припущення готовий розукувати усім своїм видом?» Він трохи помовчав і нарешті відказав. «Ні». «Гаразд. Бери ту кулю, яка править тобі за скафандр, і приходь. Розкажеш, як летати ксенонітові стіни. Потім зможеш перетягти свої бебехи. «Чекай!» Ти не можеш їсти життя Еріду, ти не маєш де узяти життя землі, Як щодо життя Адріану. Астрофаги? перхнув я. Та не можу я це їсти, там же 96 градусів постійно. Воно мене живцем зварить. Ну і я не впевнений, що мої ензими дадуть раду тим дивним клітинним мембранам. Не астрофаги, та у меба. Їж та у мебу. Я не можу їсти, я припнувся. Я що? Чи можу я вживати та у мебу? Вона жива. Вона має ДНК, вона має мітохондрії, запас енергії клітини. Вона зберігає енергію у вигляді глюкози. Вона проходить цикл Крепса. Вона не астрофаг. Вона не має 96 градусів. Це просто амеба з іншої планети. Вона може не мати жодних металів, як пристосоване життя Еріду, бо їх просто немає в атмосфері Ерідану. Я... я не знаю, можливо, і зміг би. В мене 22 мільйони кілограмів томеби у паливних баках. Скільки тобі треба питання? Очі в мене стали, як п'ять копійок. Вперше за багато часу я відчув непідробну надію. «Домовитися!» – він поклав клешню на переборку, яка нас розділяла. «Бахни мене кулаком!» І я засміявся і приклав кістяжки через ксононіт до клешні. «Дай кулачок!» «Це просто дай кулачок!» «Розуміти!»